Az alacsonyan álló napfénye vöröses fénybe vonja a hóval borított földeket, és a fák hosszú árnyékokat vetnek a Tánüm templomhoz vezető keskenyótra. 2011. december 23 van. Anya mellettem ül az anyós ülésen, egy műanyag bevonatú takarón. Azt a kabátot viseli, amelyet apától kapott tavaly. Fütyül.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 de tudom, hogy ott is több halott nyugszik. A nagyszüleim úrnái egy vaspárkányon állnak. Olá, mond valamit félik félig fejnélkülinikről és Voldemortról, amire Eyrin, mintha csak maga Hermione volna, a Wingardium Leviosa varázsigével válaszol. Szemrehányó pillantást küldök feléjük, mire Olá anyához lépéskarom fogja.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 és miközben elfújom a gyertyákat És felemelem anya egyik kesztyűjét a földről, A sziluettjüket nézem az ajtóban, Ahogy a kő lépcsőket elhagyva elindulnak a sírok között. A következő nap szent este. Anya második karácsony a brószedben És egy idegen család második karácsonya a hőmben.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 Ezek a gondolatok voltak apa ajándékai anyának három évvel azután, hogy elváltak. Gyönyörű szerelmes versek egy csaknem nyolcvan éves férfi tollából. Hű, amikor házasodtunk, akkor volt igazán hideg csak. Legkevesebb 25 kemény hideg fok lehetett, téli napforduló tájt, 90 és negyvenben, Háborúkor, marha vész idején. Az út a templomig szöges dróttal lezárva. Emlékszem, a paplakhoz kerítésen átmásztunk be. Várj, a szoknyám fennakadt! Nem ott, hanem a Jeges ekenyomott tiportunk rumpli földbe, a karinges papig, ki készen állva várt ránk, kezében a szentkönyvel.